د پښونو خدای پاک مله د قبل ربنا فغفر لنا وانت خیر الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنا وفي الاخرهتناخذنا اليك لا طول خبر يفن خدای دې جنا مو ته حقیقي دی او با دي وي چې دی باندې به راغلی دی مو ته حقیقي نه په اکثر پدی دي چې سره چې مو ته حقیقي پیراغلی دی نه کدا دا پې دا دا او کوباتی یا نه موته را الله په کویت وب اسکلتم او یا کې هغه وخت یې بنی اسرائیلو د بل نعمت نعمتونه تشماره قلتم یا موسی چې لنؤمن لن لنصدق لأجل قولک جہاں ذا کلام الله مه معنا راکبله موږ تصدیق نکو د وجد به ناستانه چې دا کلام الله دی حتا نز الله جهرا تر دې چې موږ خوده او وینو ورو ورو دی یانن سمانا ری او داغه جہرتن سمنا ییانن دی یانن از ته را چی بیان دا دا یان به ویم سه بیان وکمن دی دل قول دی دل دی دل دم بیان وکم اج را چی بیان نپا اخذت کوم اسوایکتو اون وتاصلل आवाज د جبرئیل یوروید اپا اخذت کوم اسوایکتو سر یعنی تندر او پیرا تنظورون تاسوکتې د یو بلته چې حالاقت پ راته او یاد دا به انتونم تنظور اله کې تاسو تندر ته قتل چې د بربانېغ ثم بحنا کوم بعض یو من و ل دو آ مثال سسلام بعد د مو کوم فته مو یا د مجازی نه چې د عمل شکره دا بس ولال علیکم ال رحمهم خیر بیا چې بلا بلو به یې جمع الله السلام مبارک چې دی کلا کتاب مول خدای ورک او شروع پیو کلو عملی شروع کو نه فورن دالل عاشق مو پاره کې وردی تفصیل او فنور پاره کې را دي چې الله پاک چې داز مکه د دا شام ستا تو اصلي وطن شام دی او پدې فلسطین پر مکه باندې او د شام پر او داری حافظ مکه او د بیت المقدس پر مکه پدې وخت کې اعماله دی دینه دا ابادي د دې اعماله کوم څورې جهاد وکړي او د قزمکه بس دا اسی چې کم دي جسم دی او په نور پکه سنیش تا اته سوور شه 20 وروجن کیږي او د قزمکه تاسو لادر کوما پدې باندې به تاسو حکومت لري کوي او تاسو حکومت په 20 خلاله او دا غخل کو زوري ولیدو وغلو وی وی وی په کې کنا بلګان uridine ولیدل بس ا فیکې وی موږ دې خاطر نو امن لن ما دامو فیها فخرج فذهب انت وقاتلا ها فذهب انت وربک بقاتلا انها هنا قاعدون دګی بدقې وی خدای پاک وی چې موږ دې وړتکینو نو زه سم کېنو سم سلвих کالې پدې کېنو ردی کېنیلګه دمه کېنو چې سم دمو ورکم نا مقامت ته دې سم دمو ورکم مقامت ته دا چې دا لږه رحمدی په دې رحبتي الله فجيل کې واچول نه دی واشتا ناس کړی شتا اسم نشتا حمایا لمجون دربک الله او په تا کې کې واځ په روایت کراغلی دي چې بي سفر شه به چې پکم دیبو طول روز به سفر وک وک وک چې کم دې کې شو ادري دل چې کتل بیا خپل دې کې بې ب خپل دې دا سفر کو کو بیا ب خپل دې کې دا چې کې دي ا دا م ور کوټي رحمت دا کم دی کېدان دا مقام ده پس راځه ناقیق خدای پاک دا کړلو او پاکی کې چې کوم واقعیت پک شي دا هرڅه فکر کاوه دقلې نه وځل مخا نوزرا دج نو په دې مقامتیه مقامتیه چره دی دې مقامتیه کې د حضرت موسی علی السلام ای ما ته طالب فکر کاوه بیا به نه به پینځم او جزاف څرخاره شي اده موسی علیہ السلام معجزې دي ګریات درا یو تر او ار معجزہ نعمت ده کنه دي معجزہ نعمت می او پینځه معجزې دي درې دلته ذکر دی او دو ذکر نه دی که خیر ان شاء الله غو بزره تفاصيله نه درې دلته ذکر دی ها او دو په ذکر نه دي دارته یاد درته دا بیان نوای ګری پینځه معجزات دي دو ذکر نه دی او درې په دې مقام کې ذکر یو په دې روکو کې یو یو په بل او یو پا بلکی او یو دو وز چې دا وارگا چه داکل اخلاشی نبیارتوی مخا ترادت جی دوی وی اے مصالح السلام وی پده مقام کتیه پده مقامی تیه که سخت گربی دا وی سوری نشتا نرے تک کسپین او ریس پیرانو رانا چه توروالی نکاو او پیلی تاکیهم من حر شمس او از اگر میدن ورن اے محفوظ کرو نرے او ریس ات اے او سلبی خال ولا ولا درته شانته و غمام سته وي پیږي او سب, سب صحاب اب يزور رقيق قول مفسرین په يو واه خبر لیکلي دا لريز د تکس پینه دا او نرمه دچی تیار نه جوړي یوشوا بیا موسی عليه السلام مبارک تو وي چیرې دا دکج کم دې کنه صاحب د خرا کا او د سکاک سب ان ته غنشته به د موجه تر داغه موجزا دا د موسی علیه السلام شو کنه شو د دې زوبتی دا, دا موسی علیه السلام مسره دیوارو کده قاضی بيځاوي چې پکت کې قبره کوما موسی علیه السلام مسره دی د دې موجزات خو له احکارک بیا وی چې څه په خراب کودس نه خراب مامله خراب موسی علیه وسلم وانذن علیکم من نوصلوا معجزتا لموسی سلام السلام الا اریو سداده کې وایا د موسی علیه السلام موجزات بیا چې د اوبنيشت من خو په جنابت کې او پسې نو سر موسى وی دستاس قامو صالح قوم هي بقل نذر بیاسواک الحجر نو الحجر کې د پرد عہد دی هغه ته د چدې جامې تختولې وي چې بي په د حاضر تہمد تللو بي دي حاضر دي کنه بي داز کزان له غسل کې بنی اسرائیل او په بربند غسل کوو اته په ځان له کوو یې کنه لو دې بده ان دور دا پردې چې دې کینو دې آدور دې آدور پیژنې سودویہ ان تفاخل خصیتان توي علي مصالح سلام پګهټه باندې ځانې کې خودي حديث مبارک بوخره رواه البخاري ګور شک پکونه کې رواه البخاري پګهټه باندې ځانې کې خودي او بس لمبلی شه او بس هغه پدې کې نهګه نه پګهټه روانه شوهږي په په روانه شوه دغه چې امام صالح سلام سو بي حجر سو حجر ان ځانې مې روانه او به هغه مشارستانه مو پچراه پاتې ده او بل دقه سی په ووکې تدفته دای او یو جماعت بن اسرایل ناش ته وی کتل ندی بالکل سب پبر اللهو مما قال نو تهفسیر دی د حدیث دا حدیث څه او فبر پبر اللهو مما قالو وكان بالله وجهه منطق دی نو دا غیره فرقره فته دقه ګټه پیګه چې کله دی جامعه غشتي نو جبرئیل السلام راوی دا ګټه ځان سره حواله له هاشان د دې شان ووږي نه آیا مطلقې کتابه علی اسلام په پردې جنس دی بس مطلقې یو ګټم پهخه په یي په دا اکثرین په سفینې بدی دي چې دا خاص ګټه د بیا په ابو هرسه بویا چې دې هغه تل نهږي دا ششکونی یو ولا ورته مې دا ولیدې جامع تختو دی آ نو فاا هغه کتاباندی د د لاس سو پروتې پروت دی اوس په اله یو نه حازا دا سو دا غلیک حرم شریف کی بو وی نی ان شاء الله اللہ چې پکما ګټه پکې خوذری ینو بس پی کی رایتو همیر اران وکراتن واستنا قبا مبارکۃ اودا الله تعالی دا پیغمبرانو شان لچې دا در چان شکیری ښا چاند ورنکی اوکان ملا پخدا بس دریم اصلورم بم بو یمنو ښا لورم مسدا حضرت مبارکو وی زممنګه حسین تزان د دی جامو د دی کشنشتہ نو دا معجزہ د مصالح کړو تاخره کوه چې نو ما جامه بنی اسرائیل او غښتیو په دې سلويخ کاله کې ځله شوي نه دا خیره نشوي نه دا او ماشومان چې سومره به ماشوم لید د دومره بو سره جامل وېدلا په یوه اوبیا د اصلور مشه په 1500 په دغه مقانی ته کې 1500 په 1500 دا دا دا دا و و دا دا که موسی السلام ته به شب شپه تعرضه مش پی به تعرضه دالکه په حدیث مبارک کې وراره نو په اومودی شکل کې یو څو داستن په شکل کې یو رنګ کارچو چې 2 لک په به 2 لک ترونه ورکو نو خرد د اربط ناروان مپی بدل رتوزکه چا هغه کله ما پدې داګه دې چې ډیر جت چې کنه هغه د بوې په ما باندې دې بد لګینې زدا چې په دكتر عالم په دشتبالمو بس هچ پن ما خا ربه سره بیا را لږ چې مو زله پیټر ورشي دوکنه د یو ځای کې په پاکستان کې نه ما نشم یو کتل کنه شتن ولاړه استندای اپستان کې رڼا د نبل افغانستان ششته یره ميدان خو هغه د بری اسرایي مستند ده شکل کې استن بستان حرم شریف کیږي استن ولاړه د نبل افغانستان ته یا جی ممه بیا چې اوسه ته نه تر سوچ کول چې اګه بیا ورنوم ګډي مو ولورولې خپله د استنبو هغه مان پکې و دا سره نه یې پ识لا وتنی روحانه کړی دا پوهې فړې دې کې قاضي بيزاوي شي بل چې دا ټول بیان کړی دین او آخر کې یې کړی دې پوهې ایمان خرڅوب یې کړی او مصالح دغه چې له کنا امام بيزاوي هغه وې چې داسه معجزات ته پیغمبر ته خدای مانی دې د دی پیغمبری دا دی اسی موجزا دو سره بیا بیان بیمان پیت پاتکی دل دیره کم بختی دا دیره سخت کم بختی دا جی دیلی او دیره کم بختی دی مصوص دا ترول می بیانی که مصوص و دقوه کی رجی او موجزتن لی موسیٰ علیہ السلام دا ولا موجزشو وزول اللہ او منگ سوری که پې کې په مقامه ته کې نا مقامه ته سدي دا, دا یو وادي دي په مابن د شام او د مصر کې دا نه خبر څه خدي اربع اندازات د نه خبر څه خلا یو پر سخت دی ملجزا علیکم الغمانه وا انزلنا دا قبل موجزا او مونږه نازل کړ د پان د غیسا په مقامه ته کې علیکم مننا پتہ سبانترنجبن وسلواب تیری منس شهریمن بس خوا. من منس شهری دا ولامل کې دي چې په دې قونو په دې کې غیر چا پیرا په دې دغه باندې د دې رقابتې ويږي په دې در په میدان باندې په دې باندې برابرې دو د اسمان د عالم اجازه باندې برابرې دو دا د سپینو شاتو پریشانو مثل اصلن اب یذ د سپینو شاتو پریشانو او خون د دې پرشانو پریشانو هغه سره او سربا څخه ویګي سلوا دا بټیری دی بټیری په جنې مرز مرزا مرزا دا مرزان بر اصل له دا مجدد مو صالح سلام د شرابو له او بس ناس خو سی په دې بولاړو ګرځیدل لا کړیدل به د دینه په تخته دلنا دې برونی ول سی به غبالال کړو او دا وته ویل شو چې بچستا را بچستانه په سونه باندې گزاره کی ناغه کوي نو دی په دې دوره زراعر انا بس هغه څه خلاص شو ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی ویجی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ک بنی اسرائیل نوی نو تعام باندې خرابید او ک حوا به نوی نو زنانہ بده خاون سره خیانت نکاو دا په کبرشه کوي ترین حدیث دی نو مد دا به راولګه دا په ثقدد حقي کې موږ غو کنا چوبې وکړه مبارک متاطب او بدویران دیول ګوري خا بس هغه به ال اولو په خپل به په خول کو چې نه دا تیار راتل نو دا خبره کمزوري دي نه به دا راتل طع مجزدا نه چې مرضان دا تل کنه مرضان راتلو د دینه تختی دل نه نو دا مجزدا دي وصل وو بټی کلو خره ولا تدخلو ته پکيو من فجی فاطمه نپاکیزو اشو اغنا رزقناکم چې مون تاسو ته درک چا غسلي ولی تاسو به شمشحت رضا که ما کوم دا مړه او ما ظلمونه نو دی پکې راځي او په یوه ما ظلمونه بني اسرائيلو زیاتی غن کنا پمنگا ظلم پیرو پایل دنای سری د مپل دی رضا بني اسرائيلو زیادت نه ک پمن ولکن کانوا ولکن کانوا من فشمز دیمون په یوه خپل ځان نو سره ظلم کو چا غوباله پتی راتیشو او پیگی کناوی سو لن نسپن علا تو عامن واحدن نسر آجی دے تفسیر دوست را روان دے نا پر منگی آزیاتی وکر کپدانی آزی باس راض دا بیاوشو بیاچی یعنی مطلب داری دا بیاد داری موسیٰ علیہ السلام مبارک دے مقام تیہ کے موسیٰ علیہ السلام وپاچو حارون علیہ السلام وپاچو عذر بین پکل اے خلق وپاچو کب که چې شلو کال ته نور رسیدلی اغه پاتشو او بیا عیشا ابن نون یاد لره چې دا واقع ته یاد دی یوشا ابن نون ته موسی علی السلام شاګردو داغن رسټ پیغمبر شو او وخت و ویل چې جواب بیرو سره جنګیږي کا جواب بیرو سره جنګیږي کا اغه جواب بیرو سره جنګیږي ته او دوی بیا چې کوم دي دغه نو دا روانه واقع په لسان یوشا ابن نون دغوري دا چاپن نو پلیشان د موسی علیه السلام د موسی علیه السلام موپاتې ور دي دی. ادا په جو په حضرتی یوشا ابن نو عندها. مسند. الله په کوی چ وایي قنته خلو هر کله دا خار شو په کم وخت کې چې منګه اوې ادا قول پلیشان د یوشا ابن نو انده بس دا تحقیق <تصفيق> دی. او دخولو ته داخله شه هغه القريه ته د کلی ته بیت المقدس تي یا اریحاء دی. بیت المقدس دید زید داری بیت المقدس دید زید مفاسرین وی پیدا تو قول دیا ارحا دید فکلو منحا منحا کمین سماریحا نمی وضا غینا حیصو شئیتم کم دائی کچستاسو فخی رغدن پیگی پپراغط سرار اکلا دغدن لیکن باس شکر باتا کبیوالی دا جیل نخدا رحای درکلا سالویخ کالا جیل مخورو نو دا دی نرحای نو د دی پیگی کنا سو شکر دا کیا نو یو شکری لسانی دی اوبل شکری بدنی دی یاد ترا مدخل الباب دا کم دی دا کم شو دی شکری بدنی دی دا شکری بدنی دی داخل شه دروازه تا بابا باب القريه تي علي پلان نو وز د مظاپن لې باب د کلی تا ور داخل شه سجدان دا سجدا لغوي ده منحني سر خکتی ای سر ختا کې عاجزیو کې جدا د غیر حیده پر شکری بدنی شي دا شکری لسانی دی زبانی اغقولوا يا حتتة حتتة ثمنة الاهنتة خبر دمبتدا مكتوبيدي سوالنا حتتة تشال جميع حتة دي ثمنة توبة توبة توبة توبة يا خدای توبة يا خدای توبة حتتة زمن غناونا ماك غناونا توبة توبة دي كندي حتتة توبة توبة يا الله زمن توبة ده نغفر لكم لا جواب ده سدي ده امر دا دي تقولوا دي لكم مګ په کو کړه ستاسو د هټوایا کوم قصور ستاسو تاسو چې کوم خوشحور دی هغه په قلم دا اطیرا کوم او سنزيد المحسنين او زردی کې زیات په کوم محسنين نو نیکو کار او مخلصین ته ثواب لرا مګ په لسان یې مرو استاذي سنزيد المحسنين الثوابه نو محسنين اول شو ا ثواب یې مګ شو زدی چې زیاتی وکونی نیکو کارو ته مخلصین او ثواب لرا او مخلصین ته بزیا ثواب مرتب کوي دامه نه لکه بل الله په کومي دی شوق له دغه مقابله په کبي هی وکړه فبدل للذین ظلموا پس ببدل کیرو دل هغه کسام چې ظالمان دي قولن بینا غیر الذی بدأ أغوینانا قیل لهم مغایر او غیر د اغه وینانه چې د ویته ویل شو او ویل ویته حبتن نو دې سوي حبهن فی شعیرت حبهن فی شارت حبهن فی شارت دان پوګی کې دان پوګی کې دا پو دانی پوګی کې سمات کوي ا دان یقولن بدل کویل بدل کړي دې کنا پیلن بدل کړي دې سو چکه دې د باب د قریه ته وصللو مدايره شینه ورو بیس ته په کو نا ټو کو نا ټو لاړل په نقېص د مطلوب راټموږي. صلی الله علیه و آله. نوسته پیر حدیث کراغلی دي چې توه نوسته شریف و با پیر او نور وېت کراغلی دي چې اویا سره کسان په یوه ځ باندې وفات دي بیا. یو درزه او دروستي جوړ دي. راځي. نو فأنزلنا علی الذین مغزا نازل کړه په کسان باندې چې ظالمان دي. مداشه په کار دي طالبہ کړه فأنزلنا علیهم په کار. اعلن على الذين ظلموا نصوشه لدينا بالسنجه بتاع بيلكي وفض عدم زحرش وقزيد مجمر ده نقطه غوري نقطه بكسدا جدا سبب العذاب ده كده دي ظلم سبب العذاب دي او كداشو بيتش بانزلنا عليهم او كداش تو بي انا ده ظلم سبب ده عذاب دي ها ده سبب ده عذاب شكرا مف انزلنا على الذين من نازل كفائت سان رب العالمين دي رجم من السماء ويجتعون وبا لقد هاي شي په تفوس کو چې دا تعاون چې قران شداري چې چراغ لې د قران شليب کې داتې شهري حضرت توته داتوا عندي قرسله تعالی تواي پټي من بني اسرای دا حدیث مبارک سره تفسیر دی تعرون وبا من السماء د عالم غيبنا بنې جانو ترپ نه وکدا علامه غائب دره آسمان د طرف نه دا, دا. دا, دا. بمکانو یب سکون به سببه خروجهم انطات الله پسو دنا فرمانې د بیسره یا موسی علی السلام همکه خبر روان دا دا غدری مو معجزه دي درې ما خیر معجزته چا قنا شریف کې کړه ود ذکر نه دماغه ماته توي ویز استسقا وی او هغه وخت یاد ولولای ته پویږي کنه استسقا به استقامه ناسه دا بېګې دعا د وجود لپاره وکړو صلی الله علیه وسلام دعا د وجود لپاره از موږ ایمان نه زموږ مې چستاسکا ستوي بېګې استسکا اصلي مسله چې کوم دی دا دعا کول دي بېګې خدای دعا کلو بې د مانځنه کله پماند کې د حضرت مبارک په استسکا د لپاره بېګې ایتغاتم تللی دي لیکن دا چې بې د مانځنه ان دعا کړي دا غدارا چارابې راګي او باندې چراګي او پیغمبر علیہ السلام مبارک 2300 وی چې حضرت به مالون حلاک شو کورونه تباشو شو ارسخه الابیږي به دغه را داستو وی دلو کې نمرې وبنيشتوي به د دعاو کې جبران لري پکو کی حضرت پمانده کې دعا وکړه خو په دا خطبه کې دا ووکړه په منبر ولاو خطبه دا به او ناګان شي وی صحابه وی چمنګه کلا منذ کو نو په خدای قنو کپ منزو حضرت چې سجده لگولا بینا المائی و توییل پا ما با بینا خطح دو بوکی سجده لگولا باران شورو شو تربلی جو می پوری واری دو رواند جی مخاری مبارک کی راغلی او بیا چې کم دینو بیار آگی و مقصر بیار آگی بیاد خدای پیغمبر او بیدواو کواوی چه دا باران خدای او درئی پول کوتو نیلگو گردولوی اینا حضرت مسکی شو اوی ب اللهم حوالينا ولا علينا خدای زمينه گیر چاپی راکای پمنګ مکه فوجي او انس ابن مالک د حدیث راوی دی یا قسم په خدای چې د مانزه نه دو نور پمنګو لګي نو دا دغه کوم چوي دی موږ چوي دی امام اعظم موږ سضروري ندي لیکن که چاوه کو یعنی موږ سنت ندي جواز منی امام اعظم اصل کی یعنی قران مؤثر پر استسقاء مو موعسر په استیسکا کې خپل عاجزی پیش اس کوول ته او د ګونو اوونو توبه استل دي اګه د ګنا نه توبه نو با سي ځان ته ان عاجزي نه کین یوصل استیسکا باندې د کې باران پې نه دا. کی کدا ته نه دي اصل خبردار ده نو مالم وشي چې موسی عليه السلام دینه موږ تر په دې مصالحې کې تری نو چټ کې کنه دي بے گے دعائی استسقاو کل موسیٰ علیہ السلام دے قومی د خپل قوم دا په مقام تیخ کے نا پا قلنا دا موجود د موسیٰ علیہ السلام دا ادر بیانسوان کل حجر اوخا پا دخل پا امسابان دی الحجر جن حجر یا ماہود حجر دا میرے تویج دیجی نفن فجرت پورا ولی پانا پانا تعقیل محل وصل لکن دا فن فجرت شوي من خود دین پورا د دې د هجرنا اسنتا عشرتا عینا دولس چني په عدد د قبيلو د بني اسرائيلو ولې څو خناندان دي یعقوب عليه السلام دولس زمونو د هر جو زم ازي څو ځنګ مخکثر خناندانو په عدد د قبيلو د بني اسرائيلو دولس چني په يکي کنا اضافن په جرات خاجه بيزاوي شه په اصله د خبره نه دا د خدای قدرت ته چې خود په دې کاني کې و خدای قدرت کنا واګه د سطحې نظر واله او د پرم یو خبره پدې راکړه قاضي بيزاوي صاحب د ویلو او پرته تفسير ديږي نو یو سویه ټوک چاپ شو او ټول وی بی تفسیر بيزاوي بی مکمل چاپ شو مکمل چاپ شو او شرح هم په مکمل چاپ دي زمو خلک څه کوي او چې پندوس دی لره کوښونه دنه مکمل چاپ شو, خیالی شو او شرح هم چاپ شو نو له حاضر ديو جناب هغه ویليري چ ګورا دې کانې کې ګور دا چې کان نشته چې هغه ټرا کاږي مقناطیس په جنه کنه ها دا کانې دې پروتي دلان دین او برا کاږي صحیح کړه پوری ښه کړی شو ناه مازی به ځي شبدان نکري دې نور کو دې کنه زمګه د خدای په قدرت څخه شک دې خود دې کانې کې اوبر برا وليځه تاسو کا او خاده نظر د پاره بیا قاضي سه بیا قاضي کوي دا سه خبرې کړې دي طالبان ته مكنه کړې چې وګورئ کتاب دي وایي بیا ځوی شریف چوي نو هغه کنازه ول لسدول لسره دي هغه تپیا د یوسو کو پیاذ و تقیدی و یوشته په پیلي پیږي چې لا تقیدی یا دي شي هغه به من کوی خو ګران کتاب دي مکه شریف جن وردوته و په دي فن فجرت پس نه دولس چني بېګه په عادت د خاندانونو کنا دولس دالو یو مجد تشو قد علیمه راقیس الله په کومې پیجنده کله او ناس نه وی دا ګټ چوکنه او قاضی بې زایف شیبل کېږي دا ګټه و د دې سلور مخونو په عرب مخ کې درې درې ستر کې وي یوه مخې دې قاضی دې کې درې ستر کې یوه دې قاضی دې کې درې ستر کې یوه دې قاضی دا مربع په د یو غزدا دا یو غزوا او بسارې کې چې کله نو په دا غسترونه بچيني به د بی پی کې څنګه کل اناس کل علم تحقیق سره پیجن کل اناس کل جماعتن ارجو جماعت مشربهم موج اشربهم نو څنګه ځم پی خدله دې سره د په دنه ځم شو کنه چې ارجو ځان د دې قرطایو ترته چې چینه وا کنه دا ګوردا <تصفيق> سلوچینه چي. دا درې جنې دی او دلتره او دلتانه یو دلت داخله کرام ولګې دل بي و تحوج جوړ کړ دې دل تک جوړ کړ دې دل تک جوړ کړ حوضونه په هر طرف ته درې درې حوضونه چې ناخه به بیږي کنه مش په دروز بیږي ادي هغه حوض نه او زېتیو بچي دې نو بل او بیاو الله در اپنے حکم رائے چو کلو من المن والسلوار وشربو من الماء مر رسک اللہ حاضر کلو مر رسک اللہ دا رزق دا خده دی دا در رزق نسبت اللہ تولی شو یعطیق بیهی بلا مشقتن خده تاستروری بلا مشقتتا پر سکار کردی دا دا یعطیق رسک اللہ مانالا اولا تانسو فی یہ او نافرمانی الا دا سو پسند م کوي پر دې ولاتا سو نا فرماني مخ وروي فل ارضي پزمکه کې مفسدين په داس حال کې چې تخریب کاری پکې کوي او ګناونه پکې کوي دا مفسدين کم حال دي دا حال موقته دي حال موقته دي ته وي چې د دم معنی د عامل نه معلومي کې نه لاته څون نه معلومي معلومي په و اذ اغه وخته یاد ول ولعایتی قلتم چې تاسو وی په مقام کې دې ته کې یا موسی لن صبره ارک از من صبر نکوم انا تو امن واحدن پيوتو امن د نور په اعتبار ما یو دک دوی یو کد دا کم دا کم وحدت, دي دا وحدت دي شخصي دې کې جنسي دې کې سنطي اتل کثافه وحدت ک سودا د ندای اعتراضه ورایه اکه من تک معنی پی خو دت آرام کی ک دا کم وحدت ده وحدت سین پی نه دی وحدت پردی نه دی وحدت جنسی نه دی بلکه دا وحدت نوئی دی من بس واقعته یو نوعدن ولیدوال یوزهرات تل کنه تبدل پک نو دثن مسو نشتا اسو سوال نشتا خاطر ک دا سوال شرط پیخی کی ده بس په دې په مسرادا ابا چې وی چې سره خو سره خبره ده یو ته انده خو دې څنګه وته یوم وی زکه چې دا به خلکو دا راګه سری غمن چې کم دې د سلوا سره به یو زکات کوي چې واچه ادا هیته بارخه بس تسوالو ک زمون د لپاره ربک د خپل پروردګار نه الله ته درخواسته یو خرج لنا چرو با چې زما د لپاره مم ما شیئا مم ما دا مم کم, کم من دی من ته یزری نو ز د کومه د شیئا کی خو دا شیئا کی خو دا چې تاسو مالوبه چې چي من کم من دی من ته یو خرج لنا چرو با چې زما د لپاره مم با د اغنا تم بیت الارضو چراټو کی یزمکا من بیت حقیقی الله تعالی او دا چې کم دی زرتې کنه دی رام انا نظرې په راږي که نام دتهنس پر سی د کا صی نه دی نه رو سااعمون د قبیلی نهدي که نه تونې ول اردو چ را کو یزمک دغې بایان دا من بيعنیدي دا من کم من دی دا من بيعنی دی دا د من ما تون به ول اردو بایان دی من بک وختې سا ا وفې هاوا د او من بې چاغ ترکاریي دزم دا مطلق لې بقل بقلل صوي به تربی ترکاره ته اوبه ترجمه په 75 لیګلره چې 7 دزمه کې دي 7 تنوي زنانو پیګيره ورکړي دا ښه دي وخت صائحه اوغه تري دزمه کې دي بادرنګ دي اوغه پھمه ها اوغه غنم دزمه کې دي آیا باز وي چې راګړي وګدا واعدسها اوغه مسور دزمه کې دي او وبسلها هغه پیاز دا وګي او پیاز او داکشي پکاړئ راضا قال او وي وت موسلي اتاستبدلونا انا لا تستبدلوا دا کم حمزه دی حمزه انکاریدی دا استفهام انکاریدی په معنا د نه پې دی اتاستبدلونا ايه تا ات اخزونا ايه بدل کی اخلای ها الذي اغشى هو ادنا چ ادنا درجه والا صدا پیا مزدي بلذي په محب مقابله ده پر په مقابله د اغشې کی هو خيره چیا هغه کوم دی اعلى درجه ولدي هغه دارا چې تفاصیل وکړي کې دي چې څنګه اعلى درجه ولدي هغه هغه کې مشقت نشتا په دنیا کې او د قران کې هغه کوم دی انثال البدن دی په آخرت کې پي حساب نشتا سو خبره پکی دی ډېر پکی دنیا کې په مشقت نشتا بل د بدن نه پارچ په سړی کې کمه کمې بیماری و چذاب او خوړ فورن به جوړې ده ان پال البدن دې او درې مدارت چتو اخرت کې به حساب نشتا امغ تخوی کلو وشربو ورپسی ولا توسری پوم پکې راغلی ته دا دی اغ نهباتات ستون چې تا سر خاص کړيکم د خاص کړي دو م الله پ کو چې د خلله د د قوونو د خ د د حکان مقابل او وکړه دویته الله عذاب وررکي په دنیا کې یادله مضې به تی مضلتتو پرږ حلی شو مقرر کړي شو په دوی بانندې لت او هوان سپ ووالی او ول مسکه او سر د یہودتي څومره مالدار کړه چې څومره مالدار چې ګورین را واره خپل بیني وویل ته به ته بلک وضعږي واره خپل بیني وویل پهاتې به دي اراضلې نو مولا هغه باندې خلګمان کويږي کنه اسنی جامعہ کوستې را کدانې مالدار بيو په واقعي کې ما هیڅن دارین غمه هیڅن دارین دستانه رندارین غمه پیچې بيتي موږ لوخره بچي دا کړی کنه خودونه قدرې کار دي حافظ ابن ک کثیر الکلیدی ز دې بس کولې خبره غته چاخه خلاص راغون نه کړې حافظ ابن کثیر صدیق شدا يهود به ابن شدا پار زلی همیشه د پا موجدهم استذلهم چې سوق بی بیا مومي زلیلکې او اوزر به عليه مصغار او مقررکې په با پدوی باندې علامی د غلامه جزيه به په مقررکې او د دوی حکومت بچی کم دینه دا بنې وایږي ا کته به چې اوس دی موجودو بني اسرایل حکومت دی یا سدی په یقین په خوده او کدو حکومت په واقع کې د برتانی او د امریکایی دی دا پیږي خاطر څه بوي دا په واقع کې د برتانی او د امریکایی حکومت دی په کې غلاماندی دی ټول عمر چرې نو سدی ا دا یو حدیث کې راغلي چې پاک هر کده دی سلوی حکومت پکا یمېږي حکومت ته ولی د جارتوب دځه د يهودي د کوري یادته د دان په جندري زړه دځه لا غا نی پلامه چدي د نه يهودونه دي یاکه د پخره کی اغم يهودي دي ونه حضرت وجنب کا صلی الله علیه و الی نور د دی حکومت نشته دا قطعی نه سره ثابته دا د عمر د پاره چې ته د دی حقیقتو لته دی په حکومت کې د بل غولان د بل بتابې دا قرشریټ وی دي لای وای مځګویا لای لَيَبْ عَسَنَّ عَلَيْهِمِ لَا يَوْمِيَا الْقِيَامَةِ من يَسُومُهُمْسُ الْعَذَابِ دا باتوی حکمران بپیو بی بی غلامان کلی او دا قصی جزی بپی یقن پخدیو او کچھتا پایو ترب دون ترب دلوی حکومت راشا یعنی حقیقی حکومت ندن آغیس ردا قیدماتی پا دا پولا حکمرانی شا تراغلی دا نیتراغلی جو امریکه خو دې امریکا يهود ندي ګورې نسوارا د نسوارا خو خير دی اپڅه دي دې نه سوارا ګورې د پګمې پاره انتظار کاوه د پګمې پاخېه مهاري کی برائشي په یوه کې قران دی ان منهم قصصنا بروحبانم وانهم لا یستکبرون نسوارا ګورې ډې روچت دي يهود نه خو هډې به ظالمان دي خو نسوارا دي پروا نه لري ملي حاضر دې وڅنه ان او وباء او ذي رجوكرا دي مستحق شوږي غدوب بی من الله به قهر من الله به قهر عظيم دا غضب کي دا تنوين نه پرځي دي دا عظیم دي په يولوې قهر د خدای الله په کوئی زال دا زالې کا دا قهر او دا ذلت ولې دي دا ذلت او قهر به دی وله مقررجو وايي جي د دې علت الله بیانې ځنه هم کان فتاقي سر بيو يكرو نبايات الله چې کو پر دې کو پايتون د خدای چپتا وراتی پس پت محمد رسول الله کی راغلی وی او یقتلون النبیینا او وجل بپی غمباران پی کی کنه جگہل الحق پی تکادہم ایذن انا حق تر نبی پی تکاد کی اماتن پیغمبر وجل قنا حق وی پی کی کنه جگہ حق کو دبی پی تکاد کی ولی ذکر نصیحت وجل نم عاقل پد باندې <عصف> <تسفح> حکم ورکی چې نصیحت کی یوته دی وجنه انا <عنیان> آن عاقل په <پر> حکم نه ان راضی بک خیر در مپارک <حمدان> دی بیا <عنیان> بیا بېګي اویا پیغمبران به پیو روس کا قتل کړي اویا پیغمبران زکریا علیه السلام یحییٰ علیه السلام بهګي دا چې راضی بکھے ذالکا اولا وجو چې ټیکتا چې دا غضب او ذلت کو د دیو جن چې کفر وکاو په یاتو نو خدای خدایو پیغمبران به وجل او ذالکدا کفر او قتل د سوه جن جور شو عبره بکاو بما عصوا ان احکام شری چې دوی به بهګي نا کولا احکام بشریتنا او امکانات دون او دوی چت تجاوز بیکو د حد اطاعتنه پیګه دا اندازې د اطاعتنه پیګي او د حدود شریعت نه تجاوز کوو نو خبردار جوړ شد طالبان قوم شه د پاره ونه مارو خبری شو زلت او د غضب او علت سے شیشو کفر او قتل دم یو دا کوفتل دا کوفر او دا قتل دم یو علت سے شیشو عصیان عشيان ډیر صحنه هوا کار دي دته یعنی دا عشيان نس جوړ شو کفر او قتل او دا کفر او دا قتل نازلته او مسکانت شو هغه دا جوړ شو نو کو پېږی معلومه شو چې عشيان بیا ګنا ته کړل نو بس نن راځل څو نه دا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّهُمْ حَادُوا وَالنَّصَوَرَى وَالصَّوَبِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِنَ الصَّوَالِ حَمْدٍ <كلم> فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <كلم> دا ان الذين امنوا دا چې دی نوږي کې جمله معترضه ده اما دا قصصو د بنی اسرائیل کی دا د قصصو د بنی اسرائیل او پما کی دا آیات مبارک په منځلا د جملې موترزه راغلي دي دا ټول مکمل یاد چېدي وله هم یحظونون پوری دا په طر د جملی مترزییر راغلی دي نقطته د تی دا ده دا یاد چې کنا که نه د ق شوښته پیکرو کا د قسو د بنی اسرائو په مابین کې په منظره د جملی مترزیر راغلی دي ور نه ګنردن مو نا ته ما قبل سرشتہ نا مناسبت د ما بعد سرشتہ ما, بغ... ما ما قبل کم بیان د اخبارو دا چادي د يهودو دی او د بنی اسرائیلو دی او ما بعد کم د دې د قصصو بیان دی نه ما بین کی دا یو وجنبی غونډه ل پځرای دا جمله مو ترځه فدیت بار سر راغلی دا شده یهودونا کم شرارت صادرشو اکم عداوتویوکو اکم دشمنی درسول اللہ سرو پیگی اد منزل سرو در صواحب منزل سر او قللا او دیر لوی حسد و عداوتوکو نو دا دی دا مانا دا دی دا کرووتا چیر سامین بدوویو کدا دومره شرارتونه دا دومره حسدونه او دا دومره عداوتونه دمنزل سره او د صاحب منذر سره د سرت دی مان روړي نو دایمان ایمان نی قبول یا خود يهود د وی جرموندونه شرارتونه وکړه او مونږ دونه شکم دینوږي کې څوکړي عداوتونه مدا احیو قران عزیم سره د صحابه قران سره ساتل کومنګ وش ایمان ورو دا ایمان به قبولنی او د دا جمله موترزه په دې تفاړه یوت کی شو په دې یاک دا یاک نو کومل جمله موترزه ده دغه متا دا چې دې کې ان الذين امنون پکې خدای شامل کړی ورنگریدا سوال به پتا راشي چې انن لذین امن وغه کسان چې ایمان وروړي دي ولذین حاضو ونسوار وسبیین من امنه نو چې ایمان وروړي چې من امنه دي دا ګټه حاصل دي چې ایمان وروړو من عمل بالله چې ایمان وروړو الله باندې پزات تخره وصیطاتو دخره او په یوم اخر باندې او نیکوامل یوګه نو مَن آمنه څنګه ایمان راوړي دا خو تحصیل حاصل دي د ایمان راوړي دی واری بیا څنګه ایمان راوړي نو جواب ته نده دي چې دې کې الله پاک یو کمال کړ دی قران عظیم چې دې نو دا سم مضمون جاری کوي چې هغه خلق حیرت کې واقع کړی هغه دا دا چې دا عامو پهې الله راړو چې زما قانون چې دی،, دی،, دی. دی نو مخا... د عام دی اون دپاره د مووافق دی اون دپاره د مخالب دی زما قانون چې دی نو دی کې عون دی نو زما قانون یواې مووافق کورې حاص نهدي بلکې خودې د مووافق دی او که مخالب دی نو زمن قانون عام دی لکه یو حاک را وولې قاضی بای زاوی سیبیا و غیره وولا مولی او حاکم ہوئی چې دمنگ دا, دا قانون دی چې دا سوک شرارتو کې نو دا غده قانون دی او کاغا موافقتو کی نو دا غده قانون, قانون دے دا قانون زمنگا اون دا دوست دا پار دے اون دا دشمن دا پار نو دوستان هم پا داخل شو دا, دا دا دے دا پارا چه آوی تا آغا مخالپی نو تا هغه مخال پین چې کم دی چاوي ته زیات ترغې په دی خبره را شي چې ینی مطلب دادی او په ایمان باندې وی مجبور شي چ لکه د خدای دا قانون خو یو داې دی چې اون دغ خپل وانو دپرههدي اون د پردو د پاارهدي او د دوستانو د پاارهدي د دشمنانو دپارهمانغیر دا تیر کړی دی او نور سانته دا پهکې پټې ګرانته سیر دی او سان په کیرزیات او خو به کیر زیات پیش عزی حسن پاک سدین اللہ ختم بیا خیر دیو بیا محیوالد ها جوړ کا الله پاک وی شي ان الذین آمنو بشک اقا کسان چی ایمان روړی دی او مکمل ایماندار دی اول الذین هاذو هغه کسان چی یهودیان دی یهود ته یهود زک ویم چدا هاذو د هاذ یهودو او دن دی حوچ دی روجو ته وی یهودین د عبادت تسکین روجو کړي دا دا وجه د تسبیيره اوی یاداره چې دی يهود ته يهود زکوي چې د حضرت يعقوب عليه السلام مشرزوي چې دی هغه يهودا دی هغه ته نسبت کی يهود ته زکوي چې په دا خبره ولا مولې کړې دی درې ما پکلیشته چې دوی ته يهود زکوي چې د حضرت يعقوب عليه السلام مشرزي مبارک چې يهودا دی راضي برشت په صورت یورشب کې نو دا چې دی يهودا ته نسبت دی او ونشوار نشوارا جمع د نصران دا لکه نداما جمع د ندمان دا عائشہ بس کنه چې دا دنیه نشي کې دی شي چې دا د پیدام بیا کی نشي نشوارا جمع د نصران دا لکه نداما جمع د ندمان دا په دې ندما نصران چې دې تنفراره ولوي زکه دې کې موږ ووجي پوئی کی ژے س ژمنگا د حضرت مسیح علیہ السلام سره امداد کړي د نصرت اندا توئی نه نصرارو ته پدیتبار وئی او یادارا چن سوارا جیت زک وئی چدان نصران پشام کی او قریدا او دوی د مسیح علیہ سره پدی قریه کې اوسیدل مداغے نصران نندے نصران پوئی کی نوزک وته نا سواراو ته څه کوي چې د وی نصران ته کې دینو دا سده نسبتي او په نا سوارا کې داليب تफारه د مبالغه دی دا مبالغه دي کې اصل کې نصران دی دا ووځي دتې اخلا چون کې دا بیا نه د ازي بس دا کوي واری او بیا کنه کوم خبره چینه وی راضیه غا کوو چې ظلم تیر شي بیا نه کوو سوابي این کې دینو په دې کې د هله مو شديد اختلاف دی چه صحابی این چه دینو دا سوقتی، صحابی این جمع دا صحابی دا، او صحابی چه کم ده دا صحاب یسوبو نده، مایلان ما تاوی، او خروج تاوی، او صحابی چې ده کنا، نده که دا ولما و اختلاف را غلی ده چه دا دوی سر نکا، دوی دا نور و خور سر نکا کی گیا کنکی گیا، ولما پاکی مختلف شوید، دیکھتا؟ نو بعض علما و یو چې نسوارا دا سابئین دې ته ويو چې يهوديت پريدي عبادت تمالايو کو شروعو کی مسرانيت پريدي عبادت تمالايو کو شروعو کی نو و شرط په اتفاق نکاله کی بعض علما دا عبادت تمالايو کو شروع کړې یا عبادت تکواکیبو شروع کړې دي اواز ويو باعي علماء به کله کا شاهده تشریح کشا وغيرها جار الله وياه چدا چکم دې کنا سوابین هغه فرقه ده يهود او س farona چې يهودیت نصرانیت تری دی او په دین د دا حضرت داوود علیه السلام قایل شي او یقرؤون الزبور او یصلون الى القبلة قصو سرنیکا کی ویږي د يهودیت نوتی دی یادنا سران نیت نه وتی دي او په دیندا حضرتي داوود علیہ السلام کې داخل شو ودي او یا قرعون الزبور او په زبور باندې آسماني کتاب باندې قولم کوي نو اوس د دې سنني کارته ده سیدکت سیمدا دلته هدايت کې چې اختلاف راغلي او هدايت کې لیکلي دي په کتاب النکاه کې چې له غلمو په دې کې اختلاف دي چې بي د له خور سره نکاح کیږي کې کی کوي کی کی. اغه اختلاف په دې دوه قول بینه دي او کدوی مشرکان شیو عبادت تا ملائکو کئی یاد کواکبو کئی یاد اور کئی لیکن مختلف قولو ندی تو کچھ عبادت کنا یہودییت و نصرانیت نو او تلو او عبادت ملائکو شوروکو نو مشرکان شو که عبادت دستور شوروکو مشرکان شو او عبادت دو اور شوروکو نو مشرکان دي نو سو سر نکان لکی او کدو مانا بی چې د يهودیت او د نشرانیت نه اوږی او په دین د داوود علی السلام کې داخل شي او وي و زبور وي زبور او وي صلوون اله القبلہ او شهادت نکاسه کوي دا نکاح کېدل اونه کېدل چې د امام او د صحابهانو په مابین کې اختلاف د نکاح کېږي او مخې کېږي نه د په دې بنار او سخنور اختلاف مو پکړي ارزات دي بس الله تسابیو او تغزګویا چدي د يو دين نبل تن ته بس ساده وتز ده کو چې د يو او نه خروج ته وینو الله سره او مایلان ته دي د يو دینه بل ته مایلانه او و نو ته ترجمه پخته کلا شي که او فرق قد سابيان فرق قد سابيان دا زلول وړاله فراک ک ا منودي کو ولذین حدوزی ک نسوارا دي کو فرق قد سابيان دا من امن بالله اگر چاچی مان ورو پخره باندې الله فضا تو خدای په صفاتو اول واليوم الاخر او پروز د اخرت و عمل الصالحان موافقا للشریعه محمد صلی الله علیه وسلم او نیک عمل او کده نیک عمل متاست تفسیر درې تخص مکړې یاد لرئ نیک عملیو کو موافق د شریعت ته محمد رسول الله صلی الله نپالهم اجرهم د دې لپاره اجرهم ثواب اعمالهم ثواب د عملونو د دې اند ربهم پنځ د خپل پروردگار لیکه ما خبره کړی او ولا خوفنا عليهم نپیر په دې باندې پاین د جون کې به شي نه دي لیکه ما خوف معنا تا کړی هم یحزنون انه غم جن شي پما پته چې کوم شه د دینه پوښوې دي نو مشه به د دینه پوښتنه شي عجیب بنده بغمجن وی که کنا تفسیر مدارک کی لیکلی دی چبلہ خو کونا علیہم انبه یرا په دی با لی پکم ټیم کې چې په نور خلق و یری او وناهم یحدنون انبه دی غمجن شی په کم ټیم کې چې نور خلق و یی غمجن کیږي بس دا پتا ریکا د جملې موکرج راله د ذکر دی او ثانا معنا په ثانا د اچدا چې ان الذین امنو لسانن والذين حاجوا والنسوا وسواقينا من امن بالله قلبا ما تشعرون لغيدا ولغيد المنافقان سر من بدا قد ترك المنافقان اقصى عن خبر دي ياايا دليل تفسير ورا ان الذين امنوا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهم قبل بعثه السلام ما ايمان قبل لبيثت چې پیغمبر علیہ السلام لا پیغمبر شبی نه لا پیدا شبی نه دی وایي چې ابن عباس سے بو یو چې دا د حضرت مبارک شان دی چې قبل د پیدایښت نم په پی ایمان ایمان وروړي بل پیغمبر باندي قبل د پیدایښت نه قبل د ظهور نه ایمان وروړي نبی دا خبره بتځه تځه سره ولري نو سوره یاسین کې به ان شاء الله به تلتقبروک وایي چې په دبا مې هغه په ایمان وروړي ورقه ابن نوفل په ایمان روردی زید عمر ابن زی عمرو ابن نوفل زید ابن عمرو ابن نوفل دا به حضرت پیداښنه مخکي چې دی په مکم معظمه کې مسلمانو دا زمانہ کې موحدو هغه زمانہ کې دی مسلمانو چاوی بوتانو تر سیدي لا ګولې دا به ته دا خبره کول چې نه دا سايندا وایيږي او دی د پترت زمانی مسلمان دی سوخ زید عمر ابن عمرو ابن نوفل چد حذر سیدنا سعید ابن زید چې د 10 مبشرونه د دې د هغه والخ اوک سعید ابن زید دې زید ابن امر ابن نوفل او د جاهلیت په زمانہ کې بده په بیت الله کې د هغه چغه والخ خلق ته ام الفرب اَرَبًّا وَاحِدًا أَمْ أَلْفَ رَبٍّا عَدِينُ إِذَا تَقَسَّمَتِ الْأُمُورُ تَرَقْتُ اللَّهَ تَوَلْعُزَّ جَمِيعًا كَذَلِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَسْوِيرُ رواح البيضاوی رواح البيضاوی بی رحمت الله علیہ نقل کری قاضی ببيضاوی ندا چلے کنا پا دخل زمانا کی ندا زید امن امر امن اپل ورقيب انه فل بحير الراهب ابو زرعه الفاري ابو زرعه الفاري خو بیا زمانه رالاند کړه حضرت زمانه رالاند کړو یمانه پیروړې پکتچی نو دا شرازه په څشن دا, دا پس اغا کا سامان وای درې مذاهب شو په دیاتې سوفو درې مذاهب یې انده آیا کې درې مزوب فيه ثلاثه مذاهب للمفسرین وهم طلاب الدين اودانګه عجیبخه خيرخه د دا ټول بس نور خبرې به ان شاء الله د سورۃ یاسین کې او بلې خبره به بیا چې نه هسه وکاله په یو سړی مخ کې ایمان راوړی دی دا غوښتې تباعی اکبر چې دا یمن بچاو او نبی له سلام باندې نه نه هسه وکاله مخ کې ایمان راوړی ويګه او یو سړی د مؤمن د سورۃ یاسین دی د پښفق هسه وکاله مخ کې ایمان راوړی دی دا بیاک دا قلب میلاوانه غفتل ما تاسو نوور نمونه واشتل او دا پر روان دي نه بیا به وایو انسان بس دا وشي دا چې که هر شو چې مصالح اسلام مبارک تورات ورو اوغه اویا کسان ځان بوتل اویا کسان چلا له او بیا واپس را ویو مونږ د کلام د خدای وری د او جواب مزش کې پک دا تکې پکې وکړو چې خپلو کې شرم دی وی زکه دا فر سرداران خپل کې شرم وی خدای پاک مون ته وی چې دا مونږ کې دما کې حساب دی تاسو پی عمل کوئ احکام پکې وو سختی سختي وغیر زمونږ د مزاج سره مناسب دي واخېر کې که خیر دی تاسو باندې ګران نظام معافي آئے یا کده کا پ تاسو ګران نظام معافي ان دا تکې پکې نو پوېږي د کتا سمنې ګران د نوځه خیر دی مله خلاص دې کار او پهدلې د غفا نو دات کې پکې نو په دېټ کې باندې بس جبرئیل ته حکم شو چې کوی تور راپورته کو جوړه کمپیوټر کو او کوی تورې پریږ کنه د دې چې څونه لخکرو په دومره مېقدار باندې کوی تور راپورته کو دغه چې سړونه د پاسه ونیو او منې دا تورات کنه منه بس نوی دې په سجده پریوتلې او په یو طریقه هغه تردا شه اوسم ده يهود دا سجده ده وای کی تفسیر حلمانی کیږي وغیرہ چې ده يهود دم ده قسيده ده پنيم مخ سجده لګي یو بره ګوي خلق وتوي دا ولي وي پدی زمونع پورته شويدي دا به تر قیامت پورې مونږ د قسيده کوزکه جزيده بجربنه کیه عذاب پورته شو کنه او کویته پورته شو کنه هغه دلته یو سړی داسي نادان می اوغه د ویش یره دا فکره په دین في في ندا لایق راه فدین او کله لجی دا غیره فدین ندا دا راه فدین په خپل ځای دی دا خودی و د ما دا نقض العهد په دی لکه ګورځو طالبان ته دا بار بار وایما چې یو شریف باغی وي د بغاوتو کو او د غدر وکړه د نقض العهد کو و د ما تکړه دا تاثیر دا, دا, دا سنگینه دا چکم دي سنت. دا تعزیر دی دا حد کدا تعزیر دی دا تعزیر دی گورا د مرتد سزا سزا قتل دا کافر سزا قتل نه لكن فقہ دا کفر سزا او د ارتداد سزا قتل دا قتل دی کنه مرتد شو شلیک مخ شو دی نه پریدو بعدے بختمو دا انتظار دا مستحب مسله دا که با چاہے دا مستحب مسله دا کب چې یو وخت په پورن یې قتل کوي سیدا سیدا نو له دیو جنا د مرتچ دی ځا اته دیو د کافر جزا قتل لري او چې دې کافر قوانه کافره نو قتل کو کافر چې قتل کو خود جهاد پټې ان کا قتل کو اچھا لقتل کو روان نه قتل یې سره وایي ان دا بد د سزا ده د اکره پی دی نه دا ایمان خود دی د پپیږي شری احمد شه مبارک ایمان قدی د په خوانه قبول کړي او بل کې بار بارې وي حضرت ایبراهيم پيگي موسى عليه السلام ته چې کنده څوک هغه ته پرمایشو کو بار بارې پرمایشو کو چتدا شکارو کې چرګره د دغه پر یو د سورل عمل پکاره دي دا مؤمنان دي خو دا د ما ته کړدا د دې وادي دی. اه چکنه د پرداګر کې پی پورتل شي نه لکه دا تاغیر شو کوم صحیح ده بالکل پروان لګي الله پاک وی. او بځل دا خبرم د کنا خبر د چیزم د مشرانو چې ته خدای نه زوي نو خدای پاک پیراځه چې ته چې دا غر پچا پورت شووی یا چې دا غر ولي پورت شو تاسو په دې مشرانونو چې تاسو چې ته تا خدای نه کړی تاسو مشرانونو چې تجروم نه دي چې دا غر ولي پورت شو تاسو هم په دا خبره پکې اومه دا ام پکې پزمن کړه خلي دا و کځه وخت یا د وله لایک کده بل قیامت شو زمونږه اے بنی اسرائیل وا خذلاج منگوا رشتہ میثاقکم وعدہ محکم عمل بیت تورات تا کرے تا تورات مبارک او رفعنا وقدرفنا ولذا ماجدا حال وا کشوی دی ماج مثبت دا مقدر پکے مقدرن او رفعنا او حالن دادی دا چ منگ پور فوق رؤوسکم قد تموز حضرت پاس در سر مستاتو مه علي پلان دparagraph حدې کوي تور یا جبل مینه الجبال تک تور نومي غرتوي تور نومي غرتوي دا کوئی تور خدای پورتکونه علي پلان دپنه د شو او یاداره چې جبل مینه الجبال مه علي پلان د پرده شوم شو کوی شو. تور موږ ستاسو د سرونو د پاسه پورتک او دان دته دا وې چې خذومه د قاغه کله جبل پورتک شوې دي نو جبريل عليه السلام ورته دا وې خدای په اذن سره خذو تا سوا خلای مون تاسوی چې خذو والای ما اغه کتاب تورات مبارک اتای نا کوم چې تاس ته درکاو بقوته پمزبوته د عمل سره او پمزبوته د اعتقاد سره قوت څه معنا دا پورته کومه ترجمه راوسته په دې پمزبوته د عمل کولو او د اعتقاد ساتلو په اتحاد سره او وس ګرو اته سو یاد کئ ما اغه احکام کیه چپا دیت دورات کی دی برای عمل لیل علمی کلیل عمل عمل حل علم لیل عملی لا لیل علمی علم دا عمل دا پارا دی علم دا علم دا پارا ندی لعن لکم تتکون کئی تتکون النارات دی دا پارا لعن لکم تتکون چتاسو متقیان جور شئی بچ شئی دا اور دا جہنم اللہ پاکوی سم تولیتم سم من بعد ذلک من بعد ذلک المیسا بیا تاسو ایرات کو وی دینه وفاکولنا من بعد ذلک د دې میسا پهسته وفاکولن تاسو کو تاسو چې کوم دی اعز کو الله پاک وی چې فضل الله علیکم کچته نو وی فضل الله تعالی پتاه سو باندې او کده فضل تک تاعین بکو چې په اصل شيری او ور او رحمت ته خدای پاک نبی ا د پزل رحمت په مبا بین کې ب फरक کوځه کج رحمت په فضل ادب دی ماتو ماتو مل له کې ما مغایرت غوا شي اگر شي پسو نه تپاشو نه دې کړی نه دې کړی خبا دې او رحمت خدای نبی لکنتم من الخاسرین فورا نوې بتا سعود تاوانیان او نا په وقت تولي کې چتا سسنګ دا تولي وکړه او د تولین پس فورا چې دینه تا سہلات شي وي به استغفر الله ونعمه وعلتوي لکنتم من الخاسرين كمانا لکنتم من الحالك بيجي لکنتم من الحالكين بالفور وقت التولي لكن لو لو لولا سري لولا راضيته پرده انت پاد شسالي دوجده وجوده شي اولنا ست خسران ولي منتفي شو زکه چپس الله موجوده لولا علي لا قال عمر قال شي ابن عمر شبه لا د کلا عمر ته ذکر حالات نشو چې جو وجود د علی شرف څنګه تفضل الله سٹا رحمت الله موجود خسران آباس دی نزه کته د خصلان نه بچ شوي دی تعینو کا دا وږي تعین صلی تفضل الله تاخير العذاب او رحمت بعتص بعصت محمد صلی الله علیه وسلم بعصت محمد صلی الله علیه وما ارسلناکا الا رحمتا څنګه ولګی دا رحمتہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نو دا اے چې پیغمبر علیہ السلام